Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Fiala János lehet? Lehet? Pető Péter van a vonalban, szia! Jóraget kívánok, szia! Már rohansz? Most Már rohansz? Hát igen, most a helyre érkeztem, úgyhogy... Nem csak a hangodból következtetem igen, ki. Igen, most beestem a nyugat helyre, hogy tudjunk beszélni. Egy hete beszéltünk, néhány órát leszámítva, vagy néhány percet. Először mindenféle bonyolult kérdés nélkül beleértve, hogy valószínűleg ez az egy hét nem pontosan úgy alakult, mint ahogy szerettétek volna, hiszen ti... Amikor beszéltünk, akkor a hétfőn mindannyian vártátok azt a három órát, amiről azt gondoltátok, hogy most szabadulni fogtok a tárgyalásokat követően. Nem így alakult. Hogy alakult? Most nem pontosan a hétfőre gondolok, erre az egész 168 órára. Annál sokkal rosszabbul alakult, mint én a fúlt hét hétfőn gondoltam. Mármint az egyik része, ami az újságról szólt, az nagyjából úgy alakult, ahogy azt talán akkor is már sejtettük, mint még ha... Lehet, hogy a reményeink mások is voltak, hiszen azt ott nem nyomtatták ki, és uh, számomra egyre világosabbá vált, hogy nem is nagyon van remény arra, hogy ezt még egyszer kinyomtassák. Uh, a másik része a történetnek az, az is alkult, hogy <gül> uh, ugyanis uh, hát ugye arról valóban, amiről beszéltél, vagy amiről beszéltünk, hogy én azt gondoltam, hogy a munkavállalók helyzet, azt uh, röviddön belőrendezi a hiszen kevés racionálisan, kevés értelmét látom annak, ami, ami zajlik. És hát ebben csalódnom kellett, vagy ebben a reményemben is kellett, mert ez sem történt meg. És hát továbbra is, továbbra is egy olyan helyzetben vagyunk, ami számára magyarázhatatlan, értelmezhetetlen, értelmetlen és, és feldolgozhatatlan. Egyszer nem értem, hogy mi a célja annak, ami zajlik. Mi történt? Hát ugye nem történt semmi, hogyha nagyon pontosan eddig fogalmazni, ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint múlt szombat reggel, azaz minden nyomokat. Jó, hát hogyha én nézem a Kristát, aki ugye az én barátnőm és aki neked munkatársa, azért azt láttam, hogy ez az egy hétes súlyos nyomokat hagyott rajtam. Hát rajtam biztos, majd nem akarok mások nevében, de te is látsz, akkor ezek már a, a Kristát, hogy nyomokat hagyott rajtam is biztosan súlyos nyomokat hagyott. Sőt, ha egy hónap múlva nézzük, majd meg lehet, hogy még súlyosabbakat, mint ma, mint ma gondolom. Tényleg, tényleg így hihetetlen, és hát nagyon hosszú az idő. Tényleg néha azt áll, hogy az ember, hogy megérkezzen a három fehér ruhás ember, kezet fogja mindennyiunkkal, és annyit mondja, hogy a kísérlet véget ért. <gül> Mert, hát tényleg, tehát, hogy nem, nem, nem, nem tudok ezen kívül másra gyanakodni, mint hogy valami ilyen... <gül> emberkísérlet vagy, vagy valami, nem tudom, hogy a kutatók nézelődnek, hogy, hogy pontosan hogyan viselkedik egy közösséget vannak tagjai helyzetben, mert, mert ö, értelmét egyik, nem látom tulajdonos részről értelmét annak, hogy most. Én nem mondom, hogy olvas fel a naplódat beleét, vagy valószínűleg nem vezesz naplód, de végül is ez a hét nap, mivel telt. Hát nem tudom megszoridézni aztán egyik legfontosabb tanúsága. Kevés aludtam, ennyit biztosan tudok állítani. Ö, nagyon kevés idő volt, amikor azt csináltam, amit szerettem volna. Hát leginkább rohanás, és nem tudom, persze utólag kiderül, hogy önnek. Jó, akkor legyünk ennél konkrétabbak. Van-e neked konkrét dolgod ebben a mostani helyzetben, és ha igen, mi az? Hát, hogy ne, beszélgetni veled, mondjuk egyrészt. hogy ugye ez egy nagyon furcsa, és, és minden szempontból nehéz helyzet, ugyanis egészen addig, amíg. Mert hát a közösséggel is van dolgunk, de ott mindannyiunknak nyilván nem az én speciális dolgok, az, hogy összetartani ezt a közösséget, mert én azt gondolom, meg azt hiszem, hogy, hogy itt csak kollektív uh, megoldás létezhet. Tehát ahhoz, hogy minden egyes munkavállalónak, a korrektortól az összes tördelőig, a speciális élethelyzetben lévőktől a szerkesztőség csúcsán dolgozókig, uh, itt mindenkinek a másikra is van utalva, és mindenkinek fontos, hogy a másik a szolidás, mert csak úgy tudjuk elérni az optimót egyenként. Már pedig itt nagy... de tagja vagy -e bármilyen tárgyaló delegációnak. Ö, nem nem, de nem, nem, is, nem. Nem is értem hogy mi történik. Tehát, ilyen szempontból ugye a munkavállalói érdeképviseletek tárgyalnak, ez a szakszeret és a... és a... és az üdemi tanács, illetve a főszerkesztünk az, aki... aki, aki próbálkozik tárgyalásokkal. sajnálod de azt, hogy ezeken a megbeszéléseken te vagy jelen? Változatosak a... Az a, a benyomásom ebből a szempontból. Voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy szükségszerű, hogy benne legyek, de nyilván ezzel sokan voltunk, tehát nem, azt gondolom, hogy ez természetes. Más pedig azt hiszem utólag, mert nem tudom, hogy ez igazságom az mennyiben őrizhető meg bizonyos helyzetekben, de de ez, ez nyilván már egy jobb egy igen, én szeretnék most nagyon nézni ezeknek az embereknek, és kettő mondatot váltani velük, hogy mi történik. Tényleg, vannak azért... Önmagában az a tény, ahogy váltakoznak az emberek, akikkel egyébként szóba lehet állni, az számodra mit jelez? Ö, bocsánat, vannak járváltak, hogy a Kálmán Erika hárigazgató, csak hogy nevekkel azért legyünk egyre inkább tisztában. Ha az ő szemébe néznél, akkor mit mondanál neki? Én inkább meghallgatnám először, nagyon kíváncsiok, hogy ő mit mond, hogy nyilván ő van igazából bizonyos tárgyaló. Lássú. A MediaWorks mint olyan mennyire egy önálló tényező? Azt hiszem van ilyen. Nyilván sok tekintetben én is azt gondolom, hogy már nem önálló fényező, hanem valamilyen egyéb döntési akarat, vagy döntéshozói magatartás mozgatja. Ugyanakkor formálisan a Mediaverse az a partner, amelyikkel jelenleg nem tudom miben állunk. Az biztos, hogy egy fenntartozatlan viszonyban állunk. Tagja voltál-e bármilyen delegációnak, amelyik megjárta a külföldet, a belföldet, a sajtótájékoztatókat? Ö, én külföldön nem voltam. A, a, hát, bár sokszor beszéltem a sajtómunkatársaival, munkatársaival, még ha ez nem is formalizált szerepből adódik, hanem, hanem hát, történelmi így alakult. Ö, de, de azt hiszem, hogy itt mind, nem is ez olyan, és mindenki, aki, aki, aki tehette, az, az, az, az, az beszélt, és elmondta azt, amit gondol. Ö, egyszerűen a média, mint furcsa helyzet, de hát egyszerűen itt a kollégavítás mellett, egy nagyon fontos partnerünk ebben a, ebben a történetben. És a nyilvánosság az, amely általában a nyilvánosság szerepét meg tudja védeni vagy, vagy, vagy segíteni tud nekik. Mennyiben a része a sajtószabadságért való küzdelemnek, mennyiben van egyáltalán a mostani népszabadságnak köze a sajtószabadsághoz, vagy sajtószabadságtalansághoz? Szerintem nagyon sok van. Tehát ha most Tényleg név nélkül mesélem a történetet valakinek, mert ugye, hogy brand, márkanév, név, újságírói létszám bármi nélkül, hogy péntekről szombat reggelre a legnagyobb ellenzéki politikai lapot bezárják, újságíróit elzárják az e-mail rendszerüktől, nem férhetnek hozzá a személyes dolgok, dolgaikhoz napokig, akkor azt hiszem ide bármi behelyettesíthető tetszőgesen, tehát ilyen nincs. Egyetlen országban sincs, ahol teljesen szabad a sajtó. Ez csak olyan helyeken fordulhat elő, ahol... Ahol, ahol egyéb, egyéb tényezők is komoly szerepet játszanak a, a, a politikai rendszerek működtetésében, és azt hiszem, hogy ez parabola is, tehát ahol, mert bizonyos tekintetben a népszerűség, mint intézmény, most nem olvasottságát, nézettségét, most nyilván vannak olyan médiumok ma, amelyek ilyen szempontból több embert érnek el, talán fontosabbak a magyar nyilvánosság számára. Ez az intézmény azonban a demokratikus magyar közéletnek szerintem egy olyan megkerülhetetlen pillére, attól főző, hogy szeretem, nem szeretem, mondom élet, hangsúlyozom. A, a, aminek a felszámolása számomra, mondom, most már 8 napja vagy 9 napja vagyunk a a tényleg, mi mindig felfoghatatlan és értelmezhetetlen. Tehát ilyen nincs, ahol szabad a sajtó, ott ezt nem lehet megtenni. Ott azt nem lehet megtenni, hogy nem kísérelnek meg mindent azért, hogy egy ilyen intézményt fenntartsanak. Akár annak munkatársai erre nem volt lehetőségük, akár a többi szereplője a nyilvánosságnak, illetve a magyar társadalomnak erre nekik sem volt lehetőségük, hiszen nem tudtak arról, hogy baj van, mint ahogy egyikünk sem tudott már, mint hogy ilyen típusú baj lenne a. a Lappal. Szóval szerintem, és főleg aki Magyarországon él az origó óta, az azért látja, hogy ez hogyan zajlik lépésről lépésre. Az a folyamat, amelynek talán az egyik csúcsán vagyunk, és ezt reménykedve mondom, hogy a csúcsán, mert ha nem, akkor még nagyobb baj van, mint azt gondoltuk, hogy csak még lehet tovább menni az úton. Sokak számára, ami történik, csak sejtéseket tesz lehetővé, mit lehetne, vagy mit kellene annak érdekében tenni, vagy semmit se, hiszen ez is egy opció, mely szerint ez kézzelfogható legyen, amiről te beszélsz. Tehát úgy látni kéne, ahogy te azt a három fehér ruhás embert szeretnéd látni, sokan azt mondják, ők meg szeretnék látni azt az embert, aki nyomja a gombot, amely ellehetetleníti a sajtószabadságot, ők pedig ezt nem látják, látják az anomáliákat, összeadják, de számukra ebből a sajtószabadságtalanság nem jön ki. Most messziről fogom kezdeni, én már máshogy is elmondtam, ez az egész a demokratikus politikai rendszerek válságával azért mélyen összefügg, és azzal a valóság utáni politikával, amely uralja, ezeket szintén mélyen összefügg. Ugye kialakultak olyan rendszerek, itthon látjuk a kitejesedésüket, amelyekben igazából nem politikák, hanem történetek versenyez zajlik minden ügyben. Azaz lényegében függeslenek a tényektől, és az a kérdés, hogy el tudom mesélni a társadalom többségének, hogy támogasson. Ezt láttuk a migráns illetve menekült ügyben, ahogy létrejött egy történet, amelynek ugye már nem volt köze a valósághoz azzal, hogy hányan veszik el a munkánkat onnantól, hogy nem tudom, mi történik, és ezt egy irdatlan, irdatlan infrastruktúrával eljuttatták ezt a mesét a lehető legtöbb emberhez, minek köszönhetően előfordult, hogy mezőtulorettettek a polgárokat, hogy afgánok fogják körbevenni a házban. Itt valami hasonlót érzékelek, hogy itt a tények is kevés szerepet játszanak, van két történet, az egyik arról szól, hogy a mocskos. Hazáruló komcsikat végre elnyerték méltó büntetésüket, és akkor bezárták őket. A másik pedig az szintén, a, a, amely szerint a sajtószabadság egyik font vagy a szabadság garanciáját, vagy egyik garanciát jelentő fontos intézmény bezártok, Hogy melyiknek van több köze a valósághoz, az számomra nyilvánvaló az utóbbi Ugyanakkor, amíg nincsenek közös normáink, amelyek szerint ilyen, mármint ennek a társadalomnak, addig teljesen de egységes, hogy itt csak a történetek majd versenyeznek, és mivel sokkal több embert éren, az a nyilvánosság, de az a fel, amely a tényektől független történet meséli, ezért nagyon kevés van arra, hogy a, szerintünk az igazságot jelentő történet ö, eléri a többséget. Meglátjuk, hogy szerencsére az első közönkutatások még azt mutatják, hogy a, a közönyökutatás még azt mutatja, hogy a valóságnak itt van, lesz közönyök történetez, de, de, de, de majd meglátjuk, hiszen lehet szabad uh, Amit mondasz, az tökéletesen ismerős nem pont ilyen szavakkal, de nagyjából ugyanezt fogalmazta meg Zsolt Péter is, uh, akivel ez a, a héten tovább folytatom a beszélgetést. A kérdés az, hogy mindazok számára, amely, akik számára ez a párhuzamos valóság él, miközben ez természetesen nem párhuzamos valóságként élik meg, vajon, nem, uh, vajon az ő, ő látásmódjukban az elmúlt egy hétben bekövetkezette változás, illetőleg amit te mondasz, nyilvánvalóan akkor is volt és létezett amikor még javában dolgozott a népszabadság? Persze, sőt, a népszabadság nem tudja ezt megakadályozni. És azért is kezdtem úgy, hogy ezt a politikai rendszerek válságával magyarázom, azt, hogy kialakulhattak olyan helyzetek, amelyekben az a történetverseny létrejöhetett. Tehát nem gondolom, hogy ez a népszabadság akadályozza meg, illetve majd erősíti meg mondjuk ennek a, ennek, a fajta, ennek a fajta politikának a létezését. Azt viszont gondolom, hogy a, ezek, a, ezek a demokratikus társadalmak minden intézményükkel, így a népszabadság együtt is, nem voltak felkészülve arra, hogy megakadályozzák ezeknek a politikáknak a, a, az uralkodását. Most itt a, a, a Trumpig meséltük nyilván ugyan ezeket a történeteket, tehát nem csak, nem, szintén nem lesajnáló magyar országozni akarok, mert ez nem a magyar, nem magyar jelenség. Attól eltekintve persze, hogy itt azért sikerült kiteljesíteni ennek, <gül> ennek feltéten rendszerét. Látjuk is, hiszen a, a tulajdonos által szombat reggeli közleményben elmesélt gazdasági Okokat, azt ugye a Fidesz közleménytől a, nem tudom, a sokáig terjedő tv skáláig gyorsan be futni, hogy, hogy hogyan meséljék el azt a közönségnek, hogy az úgy van, ahogy a tulajdonosunk írta. Ma hétfő van és 4.84 perccel. Mi a cél? Ugyanazt szerint, nem, nem, nem emlékszem szó, hogy mit mondta neked, de azt hiszem, ugyanazt mondom még mindig, hogy a... És ebből látszik, hogy azért tapottat sem léptünk előre, hogy a munkavállalók helyzetét mi hamarabb rendezve a tulajdonos, nagyjából ezt mondtam szerintem akkor is. És ezen túl vagyunk, akkor tenni egy végső kísérletet arra, hogy a népszabadság, mint márka elérhetővé váljon. Én azt gondolom, hogy nem elérhető többé, de azt nem szabad megtenni, hogy ne tegyük meg a kísérletet, vagy ne tartsuk meg a reményt, amíg van arra, hogy hogy hozzáférhető legyen. Ma, Ennek a célnak az elérésében ma mit gondolsz, hogy alapvetően mi áll az utadba? Jelenleg az, hogy nincs olyan politikai akarat, hogy bár, hogy ez a márka néven még termék megjelehessen úgy, hogy az az alkotóközösség készíti, amely az utóbbi időben készítette. A jogi helyzet valójában a közeljövőre nézve mit prognosztizál, miközben a kérdésnek semmi értelme nincs, hiszen elvileg pontosan kéne tudni, hogy mi fog holnap történni. Igen, hát ami a a jogi helyzet az, mondjuk a márka névvel kapcsolatban az bonyolult, hiszen ugye rá rajta egy MKB jelzálog, mint az kiderült múlt héten, talán hétfő után. Egy pillanat amit azt szeretném kérdezni, hogy ilyen jelzálog más lapokon is van, vagy csak a népszavadságban? Tudomásom szerint a, minden terméken van szinte, vagy mindegyikkel nem akarok belemenni, mert nem, néztem, nem ellenőriztem nyilván, de, de tudásom, vagy gondoltam szerint a média vagy terméki lennie kell ilyen. Ilyen jelzálóknak nyilván a nézortsága az azért fájó, hiszen ez szeptember környékében. Ennek a jelzálónak mi az oka, tehát ez mire jó? Ez egy hitel volt, egy hitelfelvétel pedezeteként jelent meg. ugyanakkor. Ennek mi a dátuma? Szeptemberi, ha jól emlékszem, és pont, vagy augusztus és szeptember, és ez szintén kérdéseket vett fel, hiszen valószínűleg azért akkor már. Gondolom, ezek az Excel-táblák mutatták, hogy mennyire fenntartható. De leért vagy, akkor az már nem a panolapok felvásárlásához kellett, akkor az a pénz az mihez kellett? Jó, ahhoz kellett szerintem, vagy legalábbis azt feltételezem, és akkor lehet, hogy most keverem a dátumokat, már bocsánat, akkor elég fártalak, de ez feltételezés szerint az a megvásárlásnak a része, vagy annak a. Jó, ami a márka nevet illeti, abban van ez a fajta bizonytalanság. Mi a helyzet a társasággal? Veletek. Hát még meg vagyunk. <gül> Ez Jú, de a jogi helyzetről beszél. Igen, hát jogilag változatlan a helyzet nyilván, tehát felfüggesztett munkavállalók vagyunk, és semmiféle változás nem ilyen az utóbbi Jó, de különböző újságok, illetőleg index mások révén lehet tudni, hogy igaz-e vagy sem, magam nem láttam, de hogy hogyan vitték át ilyen-olyan offshore, ciprus, Málta, Szigetország, nem Szigetország, ami hozzáértők és még hozzáértőbbek szemében egyszerre alkalmas arra, hogy csütbe vigyék a céget, és hogy ne kelljen benneteket kifizetni, és a legkülönbözőbb Bolgok szállonganak az égen? Hát, ha az megtörténik, hogy itt ö, azt a szerkesztőséget mondom még egyszer, a tényleg a legkülönbözőbb élethelyzetű emberek vannak, betegek, ö, a legkülönbözőbb munkakörökkel, korrektor tördők, ez életében, politikában nem vett részt, hiszen nem az volt a munkája. Ha az, az megtörténik ma itt, hogy különféle jogi mahinációk elkerülik azt, hogy őket ö, az egész élet, vagy életük egy részének vagy nagy részének munkássága után a munkajognak megfelelően illetve a történtek utána, a terveinknek megfelelően tisztességesen vagy búcsúzzanak el tőlük, amennyiben ez a tervük, akkor, akkor annál nagyobb szégyenti nem tudok elképzelni. Az, az igazság, hogy az, az tényleg értelmezhetetlen lesz akkor, hogy ezt országnak hívjuk. Ez, ezt én már eddig sem tudom fölfogni, hogy az idegrendszerekkel való játék az miként zajlik, de az, hogyha tényleg különböző jogi machinációkkal esetleg végül oda ki, hogy nem teljesíti a cég, vagy a tulajdonos azt, miközben nyereséges ez a cég, hiszen mindenhol ezt kommunikálják, hogy nyereséges ez a cég. Hogy végül nem teljesíti azt, amit, ami a kötelessége, a törvényi kötelessége, akkor mi egészen szörnyű helyen vagyunk jelenleg, és nem is tudom, hogy lehet -e már <gül> fokozni a jelzők. A háttörlőbű 7 percet egyrészt arra használnám fel, hogy csütörtökön azt mondta nekem Lázár János, amikor felvetettem a sorsát. Ez egy ilyen lázári mondat volt, azzal talán azt gondolta, hogy el lehet ütni az egészet, bár nem tudom, mennyire gondoltak, komolyan, távolétében hadd ne elemezzem őt, hogy hát, de hisze a népszabadság nem fordult a kormányhoz. Na most soha nem szerettünk volna uh, kormánylap lenni. És uh, nagyon érdekes egyébként, hogy most, és egy kicsit hagyj meg a Magyar Szociista Pártot is, az utóbbi napokban nagyon sokan bírálják már, hogy most így az az új narratívája bizonyos köröknek, hogy a baloldal magára hagyta, és a sajtóra kellett volna megvásárolni, nem kellett volna megvás, nem szeretik volna a pártokat csinálni. Tehát ez lehet, hogy egy jobboldali történetben játszhat ez a lehetőség. Mi nem szerettük volna a szabadsajtó alapítve. de legalábbis én sem nem szerettem volna, és hitem szerint a szerkeskön nagyobb jobb nem szerette volna, hogy ez egy pártlap legyen, tehát az sem, hogy egy kormánylap legyen. Tisztességes elbánással ez a helyzet nem fordoltott volna elő. Tisztességes elbánás alatt értem azt például, hogy a Hasonló, ha, legalább mondjuk tegyük, hogy hasonló részben részesül állami hirdetésekből az, az újság, mint a kormánypárti hírlevelek. Még egy dologra szeretném felírni a figyelmet, milletve az utolsó témára rá érni, térnék rá, hogy az értelműségnek, amelyhez tartozni szerettem volna, egy egészen elképesztő válságát lehet megélni azzal kapcsolatban, ahogy a népszabadsághoz viszonyulnak, amely természetesen csak egy lakmuspapír, hiszen más hasonló történet is lehet. És itt nem csak Bayer Zsolt a Magyar Hillabban megjelent írására gondolok, ahol adott esetben téged olyan dolgokkal vádolnak, vagy Csepei Adrient próbálja a Havas Herik olyan helyzetbe hozni, amivel ugye egyáltalán nem tud mit kezdeni, hiszen ő csak három éve van a lapnál és az a kommunista múlt és az a nem tud a micsoda múlt, amivel neki el kéne számolni hát abban sajnos nem tud elszámolni, mert szegény akkor még nem volt népszabadság de az egyik Puzsé Robert az én esetemben azért került hozzám e, sajnos közel, mert a magyar e, hírlap helyett a magyar nemzetben írt olyasmit, ami tényszerűen nem igaz, és most kotlok egy nem helyre igazítás, hanem felajánlottak egy publicisztikai lehetőséget. Emiatt néztem meg a Kristával, de a Kristát igyekszem ennél a, már közelebb nem hozni a történethez. A szabadfogás című műsort, ahol egyébként a jelenlevők mindenféle ellenreakciója nélkül azt mondhatta Puzsé Robert, akinek ma indul új műsora, a hírtelevízióban hajrá hírtévé, hajrá Puzséróbet, hogy szemben a népszabadsággal, a Génapon az, az, az a lapközösség, aminek ő része, elszámolt a múltjával, és akkor ott konkrétan, Komáromban, ahol voltam, azt hittem, hogy leszakad a plafon. Igen, nem reagálnék ilyesmire, nyilván mindenki felfogozott idegállapotban van, és rossz, hogy mondtam. De itt nem az a dolog lényege, hogy mit mond a Puzsér, hanem az a dolog lényege, hogy ott ül például Csintalan Sándor, ott ülnek mások, és erre nem mondanak semmit, hiszen hogyan mondhatnának bármit, hiszen ők is ennek a lapcsaládnak a, a, a, a, a rokonai most, ennek a vendégszeretetét élvezik, valószínűleg tőlük kapják a pénzüket. És ezt szorosan összekötném azzal, amit Gulyás Gergely tegnap mondott, hogy végül is megvan a kiegyensúlyozottság, hiszen népszava és e, e, magyar nemzet, hát ugye ami a magyar nemzet identitását illeti, hát szerintem jó, hát szóval a, ez, szavak nincsenek rá, pedig úgy elvileg kéne, hogy legyenek. Még az elejére, a, a, amikor az Adrián is, amit tegyek ezt mondja, én 1984-ben születtem, De nem titok, ez nyilvánosan segíthető, az az, hát hogy mondjam, Valószínűleg kisebb részt vált, vállaltam a pártállami építéséből. Még ha tegyük fel, minden akaratom arra irányult volna, akkor is azért mókúj vagy almacsoportos csoportos óvodásként valószínűleg én keveset tehettem hozzá a pártálam építéshez, mint sokan olyanok, akik most engem a pártállammal azonosítanak, hogy minket pártállam azonosítanak, de nyilván azért mondom most engem, mert személyesen választok el a kérdésre. Az, hogy ezt meg lehet tenni, és bizonyos emberek úgy gondolják, hogy ez így helyes, az azt mondom, mindig őket sokkal inkább minősíti, mint, mint, mint másokat. És az, hogy ebben a helyzetben is hogyan, hogyan van egy ilyen régi sérelemekből fakadó nem is tudom szóbeli ütközet bizonyos részlevők között, az is sokat elárul. De pont arról, szerintem ugyanoda visszatérünk, ami, ami miatt, ami miatt én a, ezt az általános történetek versenyéről szóló virtuális politika... Abszolút, teljes mértékben. Most... Hát én azt gondolom, hogy ugyanoda térünk vissza, e ennek örvén kérdezem, hogy mekkora veszély fenyeget, adott esetben nem veszély, hogy mennyire. Ugye én annak idén a tanítanék mozgalomnak azt mondtam, hogy reprezentánsának hogy hamaran fogják megdönteni a Fideszt semmint hogy változtatnának az oktatáspolitikán ugye tegnap már volt egy nagygyűlés talán még lesznek, ott már Hargitai Miklós úgy képviselte a népszabadságot, ami egyébként korábban nem volt hiszen a múlt szombati Kossuth-téri volt a politikai felhangjai az azonban egy, egy, egy teszett osszat, tétova, és, és egyébként egyértelműen, egy irányban nem mutató politikai demonstráció volt, illetve nem annak készült, legfeljebb egy részei váltak azzá. A tegnapi politikai demonstráció volt, abban benne volt a népszabadság. Mennyiben lesz része most a népszabadság annak a gyújtózsinornak, amely azt mondja, gyújtózsinor nem mondja, de ami oda vezet, hogy szűnjön meg ez a rendszer, hiszen az már egy egészen másfajta küzdésmodort feltételez. Mint népszabadság, én azt hiszem, és azt gondolom, hogy nem lesz része. Ez az alkotóközösség, vagy szerkezség, ez újságot tud csinálni, és az is a feladat, hogy újságot csináljon, és ahogy múlt héten is kérdezted, de a mi személyes érzelmeinket mindig is képesek voltunk, és emlények szerint képesek leszünk annak rendelni annak a... a Jó, de érted, amit mondok, te nap Miklós ugyanazon a színpadon volt, ahol Jóász Péter arról beszélt, hogy 23-án hogyan fütyülje ki a miniszterelnököt. Abszolút, persze Hargitai Miklós felszólalt, és azt gondolom, hogy, hogy publicisztikákban a Hargitai Miki, vagy akár én is eddig sem írtunk azért ennél... De ez nem publicisztika. Így van, csak ugye nem tudunk jelenleg írni, mert felfüggesztettek minket. És az a munkánk, hogy írjunk. Az, hogy már nem tudunk írni, ahogy Miki is fogalmazott, akkor beszélnünk kell. Egyikünknek sem, egyikünk sem erre szerződött, egyikünknek sem ez a szerepe, de másodperceken belül válhat belülete politikai aktor, és azt onnantól kezdve soha senki nem fogja leemosni rólatok ebben az országban. Öh, hát, tényleg nem tudok mit mondani, ezek tényleg legitim jó kérdés, mindig csak nem, nem tudok rá válaszolni, mert szaladát vagy a, a fölöttünk az idő. Én elárulok egy műhely titkot, a én beszéltem este, és mondta is, hogy, hogy van abban valami hogy neki oda kellett menni, már most értsük jól. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem szólhatna erről az egész. Hogy nem, de jelenleg az eszköztelenségünk miatt uh ezt próbálom egyébként a népszámára alapvetően érthetővé tenni, akik talán ezt értik, de valamiért most a népszabadságban olyasmit is látnak, ami nincs benne. Szerintem a ti eddigi megszólalásaitok, hozzá a Gergely és a Murányit is, ez ellen hat, és én igyekszem úgy visszafogott lenni, hogy ne az irántam érzett antipátiát vetítsék rá a népszabadságra. Uh, utolsó kérdés... Uh, Azért abban azért az nagyon sokat elárul. A múlt héten elmaradt a beszélgetésem Gulyás Gergelyjel, ezen a héten talán nem. Én nem emlékszem olyan demonstrációra, amelyet megelőzően a Fidesz egy olyan sajtótájékoztatót tartott volna, amin az hangzott el, hogy az elkövetkezendő demonstrációnak semmi értelme nincs, mert. Ez a tegnapi sajtótájékoztató, amely hogy semmi másról nem szólt, mint az előszere volt annak, ami a szabadsajtó úton történt nem sokkal fél négy után, vagy annak közelében, az ennek a demonstrációnak sokkal nagyobb, sokkal inkább komolyan vételéről szólt, mint a hány ezren elmentek, nem becsülöm le azt a néptömeget, ami ott volt, de az, hogy ez egy külön sajtótájékoztatót megért, annak az üzenete számomra sokkal többet mond, mint amit az elmúlt időben ennek a tényéről hallottam, hogy ott mi hangzott el, azt elemezték, de hogy egyáltalán ez megtörténhetett, az valamit mutat. Én ezt másik gondolom. Annyit gondolok, hogy épp akkora már volt a tüntetés, hogy hírodókból kihagyhatatlan legyen, az pedig akkor sok hírodóban játszhatatlan Fidesz reakció nélkül. Tehát úgy gondolod, hogy ez ugyanannak az eszk... tehát ugyanabban a rendszerben tartozik, mint amiről korábban beszéltel. Pontosan, a valóságot ebben a szempontból annyiban nem lehetett eltakarni, hogy nyilván ennek a híre, hiszen több ezer ember áll a város közepén, eljut mindenkihez, épp ezért annak totális tagadása, tehát elrejtése lehetetlenné vál, Viszont ha már le, ha fontos róla beszámolni, akkor az sokan nem szeretnék volna úgy leadni, hogy a Fidesz reakció nélkül jelenjen meg. Ezért gújásger tartott egy sajtot, és fölteszem Fidesz reakcióként megjelent ezekben a híradókban, és én ami egyébként így helyes is, vagy nem tudom, ez hozzátartozik, hogy reagáljon akkor a kormánypárt, de én ennél különösebb jelentőséget, mint hogy zajlik a menete a politikai kommunikáció nem, nem, nem fűzök ehhez a rendezvényhez, amely Ugyász Vérgeyt tartott. Időnként a a féken, is, hogy aztán ne teljesen bele, ha nem tudom mibe. Egy hét múlva akkor folytatjuk, illetve hát követem nyomon, ami történik nap mint nap. Kívánnék sok szerencsét, de azon kívül, hogy a jó szerencsét azt a bányászoknak szokták kívánni, ez most nem tudom, hogy a hangzon a azt nem nem mondani. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót. Én köszönöm. Szia, Pető Péter, hallották a népszabadság. A felfüggesztetve, nem tudom milyen helyzetű népszabadság egyik főszerkesztő És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt, Fiala János mert! Pető Péterrel már beszélgettem, te vagy a második felvonás. Hamur ennyi felvesző lesz a harmadik 9 óra után, 5 perccel. Mi a helyzet? Ergeim Márton, a felfüggesztett, vagy nem tudom, milyen státuszú Népszabadság főszerkesztőjettese? Ugye azt hiszem, kettő vált a státuszunk a Népszabadság, tehát a, mi vagyunk felfüggesztve a Népszabadság, mert ez szüntetve. Uh... Nehezen tudok megmondani, hogy mi a helyzet, és pont ezen gondolkodtam, hogy az elmúlt egy hét egy hihetetlen gyors vonatként robogott át rajtunk, és hogy mennyire okos az első perceit a gondolkodásnak hangosan a rádióhallgatók előtt tenni, de hát ez van... Gondolkodom, próbálom összegezni, hogy mi volt egyszerűen. Azt mondta nekem a hompola, ugye, aki nekem hozzá tartozom, neked másféleképpen, hogy hát csak gondoljak bele, és úgy permanensen próbálok belegondolni, miközben azt mindig elmondom, hogy az ember nem tud más helyébe belekerülni, hogy itt vannak ezek a fiatal srácok, akik itthon élték az életüket, és ma az osztrák alkancellára találkoznak, a nemzetközi sajtónak tartanak, teltházas sajtótájékoztatót, hogy ez mégis milyen érzés lehet hozzá téve, hogy mindannyian szívesen nélkülöztük volna az apropót. Hát én, igen, szóval, hogy a, a, lassan azt hiszem a fizikális teljesítő képességünk határára érkezünk, és akkor még nem kezdtünk el igazából építkezni, ami a számunkra a legfontosabb. Tehát hogy, e, azt hiszem, hogy miután beszélgettünk e, múlt hétfőn, e, utána derült ki a következő napon, vagy a következő napokban, hogy milyen mély az a csapda, amit e, számunk. Mindjárt aznap a három órás találkozó elmaradt. Aznap elmaradt a három órás találkozó, és akkor ugye két nappal később, azt hiszem, rajtam ütöttél, amikor éppen a gyereket vittem A pontból B pontba. Azért volt nagyon érdekes az akkori beszélgetés, amiben hallgató és te is nagyon rendesen helytáltatok, mert azzal kell szembenéznetek, és ez biztos nem könnyű, hogy mindaból, ami veletek történik, mindazok számára, akinek a népszabadság nem kulcsfontosságú, és számomra ugye kulcsfontosságú, nem csak mi adtatok, hanem elsősorban a honpola miatt, ami tagadhatatlan, és ami egy egészen másfajta relációt képeszt közöttünk, ennyi és nem több. Szóval, hogy ezt mások külső szemlélőként nézik, és lehet, hogy az ötszázadik vagy az ezredik szempontjuk se az aznapjukat illetően. Persze, ezt ez teljesen megértem, és, és, ez, és ez teljesen természetes, is így jó. Ugye, amikor a hallgató kérdését akkor ugye kialakult azt hiszem, körülöttünk, és ez nagyon fontos volt, vagy volna számunkra, hogy ezt elmagyarázzuk egyfajta ilyen kifele nehezebben érthető, kicsit megtorpanó kommunikáció. Amikor egy héttel ezelőtt hétfőn beszéltünk, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon hamar elkezdhet tervezni, ahogy nem tovább És és utána kiderült az, hogy a, a, ennek, az egész esembe, ennek az egész történetnek a legperverzebb része az az, hogy kollektíven lettünk büntetve. Olyanok is büntetve lettek, akik, akik, akik nem, nem tett semmit Rogán Antal ellen. Viszont most egzisztenciájukban vannak veszélyeztetve olyanok, akik számára... Elsődleges dolog, hogy print terméknél dolgozzanak, hiszen a print termék előállításához értenek, és beleraktak évtizedeket. Ezeknek az embereknek elsődleges fontosságú, hogy a sorsok tisztázódjon, hogy e, tudják, hogy mi És az a helyzet, hogy úgy ragasztottak minket összes, össze egy nagy csapatot, hogy... Az érdekeink eltérőek, és nekünk végtelen szeretettel és szolidaritással egymásért kell harcolnunk úgy, hogy mindenkinek tudni kell, hogy személyre szabottan neki, az mi az érdeke. És ez az, amitől elkezdett az üzenetünk egy kicsit. Értem én azt a, hallgatót, akivel, azt a tisztelt hallgatót, akivel mondom, hogy olyan öt napja beszélgettünk, hogy egy, egy, egy zavarodottság keletkezni, mert nekünk mindenkire egyaránt oda kell figyelnünk. Ez nem az a helyzet, amikor vannak bátorok, nyomozó újságírók, akiket meg kell védeni és tüntetni kell mellettük. Ez az a helyzet, amikor vannak tisztességben megőszült ö, emberek, akik még valaha a ö, nyomdában kezdték az ólom szedését, és most arra szorulnak, hogy a. Ö, hogy az, ami miatt, az oknyomozás miatt minket büntetnek, az őt személy szerint ne érje, mert egzisztenciális, és nem tudja megengedni magának. Hát egyfelől másfelől pedig ugye maga a kormányzati struktúra permanensen arról beszél, hogy titeket egyáltalán nem, nem büntetett senki se, a lapcsaládon belül veszteséges voltatok, arra ugye nem tudnak választani, hogy miért nem lehet benneteket eladni, de azt viszont üzenik, hogy nézetek szembe a piac szükségszerűségeivel. Én szívesen kipróbálnám, hogyha őket felfüggesztetnénk így mi ö, ö, magyar polgárok, hogy akkor mit éreznének. Tehát, hogy én nagyon szívesen megnézném azt, hogy ők hogyan éreznék magukat, hogyha ez a felfüggesztés őket érni, És szerintem az egész ország sokat profitálna belőle, hogyha ö, egy kicsit eltávolodnának attól, amit most csinálnak, mert az szerintem nagyon rossz irányba viszi az országot. Kiderült-e, hogy Herpecin a valójában miért teszi mindazt, amit tesz? De szerintem nem jutottunk közelebb hozzá, ahhoz, közelebb jutottunk, hogy a folyamatosan és állandóan minden állításával a valótlanságokat fogalmaz meg. És szóval egy ilyen, érülök szeret vadászni, ez még egy tulajdonság, ami nekem rémségesen ellenszenves, de pillanatilag ő tűnik inkább sebzett nem t -t tudom, sokszor próbálunk már túl keményen fogalmazni, amiből lehet, hogy vissza kéne venni. Pecina úr az elmúlt napokban nem bizonyította azt, hogy, hogy nekünk éppen vele szemben kéne visszafognod magunkat, amit a profilban nyilatkozott, az pontról pontra minket besározó hazugságok. az elmúlt egy hetet kéne összefoglalni, akkor az hogyan szól? Mondom, ennek a csapdának a mélységének a, a, a feltárulásaként voltak éppen számomra. Volt egy, ugye azt mindig tudtuk, hogy ez egy gyász, és egy hete sok uh, roppant kemény kérdést fel nekem, és, és én is tudtam, hogy, hogy, hogy a gyászaklanak a szakaszai, a tagadás, a, a, a túlpörgés, a, nem tudom én, micsoda, nem vagyok pszichológus, csak, csak néha szoktam hallani, uh, a, az volt egy meghatározó jelménye a dolognak, amikor, amikor múlt hétkedden ez a fajta egymásra utaltság és mindenkinek a saját sorsával szembeni egyre éleződő feszültsége egy ilyen depresszió közeli hangulatot képezett. Mert nyilván nekünk, akik a, a, a reflektorfényben vagyunk, valamilyen adrenalin löketet ad ez és ez mondjuk a személyes uh, túléléshez hozzásegít, de miért csoportként vagyunk benne, és mélyen átérezzük egymás problémáit, és az egymás problémái azok mégiscsak egy sokszor megoldhatatlannak tűnő uh, halmaz, és, és valójában, ha minden szereplés lement, ha minden uh, uh, uh, nyilatkozat lement, akkor az ember mégiscsak baromira szorong azért, hogy itt senki ne járjon rosszul, és hogy a másik oldalról, hogy közben meg aki tud tovább haladni, az minél hamarabb elkezdhesse a tovább haladás. Ez ma ennek a fügvénye? Ez elsősorban is ugye annak a függvénye, hogy tisztázódjon a helyzetünk és a státuszunk a média szemben. Ez Mi kell ehhez? A az, hogy a cég közölje, hogy mi a terve, hogyan kívánja ezt az állapotot megszüntetni, vagy szüntetni, és kinek mit tud ebben az egyéni sorsokban segíteni, tehát, hogy például. És látszik -e ez bármi olyat, ami alapján ennen, ezen tudás birtokában lesznek a közeljövőben? Az ugye ilyen irányú tárgyalások ö, nem szakadtak meg, és, ö, és azt gondoljuk, hogy a ö, nyilvánosság által a Pecina úrra nehezedő nyomás az, ö, az ö, hát legalábbis ö, megerősítette a tárgyaló. Oké, okay. érzékeltesed légy szíves, a Pecina úrra nehezedő nyomást? Én szerintem yeah, <síthat> Alapvető érdeke Pecina úrnak. Pecina úr, szerintem én nem akar nyugdíjba menni. Pecina úr tovább akar üzletelni, tovább szeretné eljátszani ezt a nyugat-európai üzletember szigorúan üzleti alapon szigetességeket tesz kelet-európai oligarcháknak játékot, Neki nagyon nem jó, hogyha a neve olyan botrányokhoz tapad, amelyek még nehezebbé teszik azt, hogy, hogy, hogy, hogy számon... Jó, de azt kérdezem tőled, vállaltan nem erősen férjethetően önszántából ragadt a sárba, vagy más is segít ebben? Ö, nem értett. Hát a tekintetben, hogy innen nem mozdul ki az autó. Hát de, mami, úr, nem... Igen, hát Pecina úr és a rendezés. Szóval végül is azért ennyi idő elvileg, azért már lehetővé tehette volna az, hogy az első lépéseket megtegyétek, de azt gondolom, hogy az első lépéseket vezető útnál tartotok még eléggé nehezen értető mód. Ezt nem tudom. Ezt, ezt nem, tehát, tehát azt, azt nem tudom, van a, a tárgyalásokról eltérő információk vannak, velem nem tárgyalnak. Azt tudom, hogy 2014-ben, amikor a Népszabadságot megvette a Pecina úr, akkor ha rákerestünk, hogy ki az a Henrik Pecina, akkor viszonylag kevés információ állt a rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy ha most egy hónap múlva Pecina úr Csehországban, vagy Lengyelországban, vagy Ukrajnában megvesz egy újságot, akkor ha rákeresnek majd ott a kollégák, hogy hány Pecina, akkor részint a jelenlegi sajtóviszak miatt fogják szembetalálni magukat a Panama papírokkal, a hűtlenkezelési vádakkal és a Pecina minden hazugságával. Ez azt jelenti, hogy az ő üzleti érdekei a nyilvánossággal rohamosan romlanak, és ő számára ez az, ami valódi, én szerintem ősz megetették azzal, hogy egy sima gazdasági öm, okokra való hivatkozással majd mindenki egy pillanat alatt beveszi az ő indokait, és utána szépen mindenki tovább, tovább sétál. De ez nem így van. Hát... Köszönöm, még mégiscsak hallhatóvá kéne tenni azt a telefonbeszélgetést, ahol egyébként őt instruálják. Hát, itt, az a telefonbeszélgetés engem ilyen téren annyira nem érdekel, mert... Uh, én egyértelműen látom uh, mögötte a... Ha... Te egyértelműen látod, de mások nem? Így válik a népszabadság sorsa szimpátia kérdésével, miközben az, hogy hétfő van, az nem szimpátia kérdése. Hát az sem szimpátia kérdése, hogy van-e értelme bezárni a piac legnagyobb lapját. Az sem szimpátia kérdése. De akik nem szimpatizálnak a népszavadsággal azt mondják, hogy egy nem nyereséges lapot akár be is lehet zárni ezen a módon is. Amire te azt mondod, hogy nem veszteséges, és itt aztán elvesztek a részletekben. A cég nem veszteséges, igen, a cég egy filérében elkerült Pecina úrnak, igen, nincsen olyan dolog, hogy Bezosz úr bezárja... De ezt már a közvélemény, amelyik egyébként nem akarja ilyen mértékben követni a népszabadság sorsát, szóval azokat ez részlet már nem érdekli. Azokat az érdekelni, ha halhatóvá lehetne tenni egy telefonbeszélgetést, amint valaki azt mondja a Pecinának, hogy addig, amíg mi nem telefonálunk, ne csinálj semmit. Nem tudom, hogyha valakit nem érdekel, akkor... Nem azt mondtam, hogy nem érdekel, azt mondtam, hogy ilyen mértékben nem érdekel. Tehát akik egyszerű igazságokkal operálnak. Szerintem az, aki egyszerű igazságokkal operál, és nincsen félrevezetve, az viszonylag jól érti, hogy mi a helyzet. Azt kérdezem, hogy miről lehet beszélgetni egy alkancellárral a Népszabadság örvén mert nem az alkancellárral beszélgetünk, hanem ugye a kancellár úr pártjának a frakcióvezetőjével. mondjuk Elnézést. A, a, a, a magyar, magyar viszonylatban Kósa Lajosa. Uh -huh. Bocsánat. <csolat> Akkor az osztrák Kósa miről lehetett beszélni? Hát ugye egyrészt az osztrák Kósa Lajos az, az, az, az, az tovább látta a Debrecené piacon neki lehulló az, az, az ajándékoknál és erről beszélni is tud, tehát megdöbbentő tájékozottságot mutatott a magyar dolgokban. Egyrészt meghallgatta a történetünket, meghallgatta az érveinket, és utána az ORF-nek lenyilatkozta, hogy mi meggyőztük őt abban, hogy itt nincsenek gazdasági racionalitás nincsen a bezárás mögött. Ugye a gazdasági ratvényetes annyit, hogy én, tetsz, én úr borzalmas, mennyiségű pénzt vesztett azóta, hogy bezárta a népszabadságot, sokkal többet, mint amennyit vesztett volna, hogyha még tíz évig kiadja. Mivel vesztett, mi által vesztett? Hát. Egyébként szerintem itt az image veszteség is beletartozik, de ugye elvesztett egy márkát, amit lerombolt, ami egyébként a tulajdona volt. Ki kell fizetnie minden munkáltatót kamatos túl, el fogja veszteni azt a pert, ami arról fog szólni, hogy jogtalanul zárta be, hiszen a formai pontokon megsértette a magyar törvényeket, elvesztette a nyomdája a legnagyobb ö, politikai napilap ö, nyomtatásának a lehetőségét. A nyomdagépettől áll, a nyomda ettől elesik jelentős összegektől, től. még az amerikai nagykövetség emberei meglátogatnak benneteket, ti találkoztok, vagy illetve te személyesen a nemzetközi sajtóképviselőjével. Én azok közé tartozom, aki azt gondolja, hogy mindenki ott vívja meg a küzdelmét, ahol leheti, már a sajtóhelyreigazítást is azon kívül tudom, függetlenül, hogy már kivittek ebből a barlangból. Amikor te a népszabadság lendű sorsáért így küzdesz, illetve küzdöttél az elmúlt héten, mi minden tapasztaltál? Egyszerűen én megdöbbentem azon, és nyilván, nyilván ez egy olyan dolog, hogy az én generációmnak nem a népszabadság volt a divatos hely, ahol dolgozni lehetett. A, a, a papír elavultnak tűnt a név áporodottnak, én magam is megdöbbenek azon, hogy hogy mennyire fontos volt nagyon sokaknak, hogy mennyi szeretetet kapunk nagyon sokaktól, hogy az utcán fiatal emberek szólítanak le, hogy hajrá, ez egy olyan dolog, ami... tehát hogy Jö, én most azt kérdezem, hogy a Nemzetközi sajtóval való találkozást, hogy éli meg az ember. Nem, nem, nem, nem, megpróbálom őket meggyőzni, megpróbálok az ő nyelvükön beszélni, és nekem az a visszajelzés jött, hogy ez sikerült. Ugyanígy történt a, a Sider úrral az osztrák parlamentben, hogy, hogy egy nyelvet beszéltünk. Tehát a is, hogy nem tudnék egy nyelvet beszélni, de Sider úrral tudok egy nyelvet beszélni. Művet, tájékozott, érti a dolgot, és érti azt, hogy a sajtó nem arról szól, hogy, hogy kinek árt hanem az arról szól, hogy egy funkciója van egy társadalmon belül, és az, hogy valamifajtaképpen ellenőrizze mindannyiunk érdekében a hatalmat, a döntéshozatalokat, utána kérdezzen, utána járjon és közvetítse. Ez nem egy olyan kérdés, amiben nekünk Sider úrnalra szemben kell szimpátiát mutatnunk, vagy kósalájött szemben, vagy bárkivel nekünk feladatunk van és ezt a feladatnak az elvégzését akadályozzák, és siderúr érti, hogy... A de nemzetközi sajtó tud-e tenni annak érdekében, hogy ez pozitívabb véget érjen, ami egy teljesen értelmetlen mondat, vagy rövidüljön az a szakasz, ami a szenvedésetek, vagy mit tud elérni? Úgy mondom, el tudja érni azt, hogy, a, hogy legközelebb, ha Ukrajnában akar herpecinó... De most rólatok van szó. Rólatok az itteniekről. Értem. Értem, értem, én szerintem ez egy, ez egy kettő, kettő lépés volt, megválaszolni. Pecina úr érdekeit, jövő, jövőbeli üzleteit kockáztatja azzal a nyomással, amit a nemzetközi sajtó rá. A befejezése pedig az a, az a lehetőség, ami miatt a népszabadsággal szemben megoldásra kényszerülhet. Lehet olvasni arról, hogy milyen átalakulások mentek végbe, tulajdoni viszonyok változása, ide-oda való sodródás, ciprus, offshore, egyebek. Kérdeztem a Petőt, most téged kérdezlek, mennyire lehetetlenítheti -e, el ez pénzügyileg azt, amire most a dolgozók várnak? Nem tudom, tehát ö, ö, szerint ö, Pecina úrnak van pénze, ö, és akik Pecina úr megbízói, azoknak is van pénzük, ö, az mindegy, hogy hova vannak ö, itt a dolgok. Mindig látható, hogy ha a pénzüket meg akarják szeretni, akkor találnak ráutat, ha a pénzt ki akarnak fizetni, találnak rá ráutat, ha még nem akarnak fizetni, arra is. Tehát... Mennyire érezzenek furdalást azok a kollégáid, akik most kapcsolatban, szerződéses kapcsolatban állnak a Media works el a panólapok társaságán keresztül a legkülönbözőbb orgánumokig, hiszen nekik elvileg nincs bajuk a mediaworks works ugyanazzal a Media works el amivel ti viszont nem találtok szót, nem szeretnék ezen orgánumok tagja lenni, hiszen ők joggal kritizálják a fennálló helyzetet, de ha ezzel ennél tovább mennek, akkor a saját állásukat koszkáztatják, hiszen miközben velük minden oké, okay, veletek semmi se oké, okay, vagy nagyon kevés, miközben ugyanabbal a céggel állnak kapcsolatban, mint ti. Nem hiszem, hogy nekik sokkal jobb lenne a helyzetük, hiszen ö, nyilván az a bizonytalanság, ami a cég körül van, az számukra is egyértelmű ö, az a, az a szétesés, ami belül, a vezetésen belül mutatkozik, az is elég egyértelmű. E, ha jól értem, e, akkor, a, akkor az a e, struktúra, amelyben dortamás és kálmán erika dolgozik, nem éppen e, bizalomgerjesztő számukra. Én ilyen téren azt gondolom, hogy e, hogy, hogy aki bent van a házó belül annak nem feltétlenül jobb és és e, e, Egyre szemben nem jutott volna soha, hogy ő velük szemben ö, bármilyen ellennézéseket érezzek, mondom, a legnagyobb szolidaritásom ö, nekik is kijár. Ha azt kérdeznéd, hogy mit gondolok a habony médiában dolgozó és a népszabadság sumi bemocskolásán dolgozó kollégákról, akkor ö, arra, most nem Jó, hát ez egy nagyon fura helyzet, ugye én, én személyes vitába keverettem akaratomon kívül Puzsé Robertel, aki legutóbb a hírtévé szabadfogás műsorában arról beszélt, csak annyiben idézhető ide, a többin pedig az előtörténet, csak hogy a összes magamra néző, magamra néző összes súlyos vitokörülményt elmondjam, hogy szemben a, a, a népszabadsággal a hírtévé szembenézett a múltjával a génapot követően mondta ezt, és ott nem volt ettől hirtelen nagy felhorkanás. Tehát mint egy olyan lap, amely a kommunista, és nem tudom milyen, de ezek nem hangoztak el, tehát csak sejthető volt, hogy mivel nem nézett szemben, szemben a, a népszabadság, amivel szemben nézett a, a hírtelevízió, és én konkrétan Komáromban azt gondoltam, hogy hát milyen jó, hogy nem szakad le a az biztos, hogy nem nézett jobban szembe, mint amennyire a népszabadság szembenézett. Nem hiszem, hogy egy Révész Sándor vagy egy Hargitai Miklósnak különösebb dolgokkal kéne szembenézniük. Miközben azért a Tír ben ott dolgoznak olyan kollégák, akiknek van konkrét múltjuk abban, abban hogy csinálták a váltást erről másikra, tehát Révész Sándornak semmilyen köze nincsen. A ö, szocializmushoz, nekem semmilyen közöm nincsen a szocializmushoz, Pető Péternek ö, még emléke sincs nagyon a szocializmusról, viszont a másik oldalon azért a Hír maradjunk annyiban, hogy dolgoznak olyanok, akik, ö, és nagyon kedvelem a kollégákat, nem arról van szó, tehát hogy én minden szimpátiám az övék szintén de ők azért a géna előtt is ott voltak, és most is ott vannak. Tehát azt hiszem a Hír sokkal több dologgal azt kell szembenéznie. Az szóval egy másik dolog, hogy azt gondolom... De milyen helyzet az, amikor most a Népszabadság kapcsán azt mondjuk egymásnak, hogy majd, ha te szembenézel, akkor tehetsz bármilyen megjegyzést, majd, te ha szembenézel valamivel, tehetsz rám szemben. Tehát egy ilyen játszótéré változik, egy egyáltalán nem játszótérnek tér. Én nekem régóta ötletem volt, ezzel elő is álltam korábban hogy a Népszabadságnak ö, szponzorálnia kéne azt, hogy megnyitva a saját archívumát, hogy független történész kezdje el feldolgozni a pártállami történetét. Nekem nincsen közöm a pártállami történetéhez, én 13 éves voltam, amikor ez a pártállam megszűnt. Ö, viszont azt gondolom, hogy a Népszabadságnak hozzá kell járulni ahhoz, hogy föl legyen dolgozva mindaz, ami történt. Ami... De könyörgő, ez az archívum, ez miért is felszabadítva? Tehát, hogy ez, ez, ez is büntetés alatt van, ennek mi az oka? Nem, tőle fogalmam sincs. Tehát, hogy, jó, hogy jó, minden papírunk, minden, minden múltunk. Tehát az Orwell azért ennyire hatékonynak nem tűnt szerintem a 1984 forban. És ugye az a helyzet, hogy nem a mi múltunkról van szó, de nem a népszabadság múltjáról van szó, hanem a tédről... Hát ott semmit. Hát a, mint hogy a hirtelen egy strókot kapott volna a, a, a nemzettestének, a nemzetteste már amennyiben a népszabadság ennek a része. De a Hargitai személyt megragadva, hadd kérdezzem meg ezek párhuzamos kérdések, a Pető is megkapta, de szerintem kicsi a valószínűsége, hogy te hallottad őt. Azt kérdezem, hogy mekkora veszély fenyeget abban, hogy politikai síkra terelődik, egyértelműen a ti küzdelmetek, vagy legalábbis egy főág arra megy, hiszen nap a szabadsajtó úton egy politikai demonstráció volt a múlt szombati, az nem volt annak tekinthető, vagy nem az volt a célja ki tudja mi lesz október 23-án vagy 22-én, te mennyire tartod valószínűleg az, hogy te egy politikai fákjává vagy, hogy a ti tevékenységetek egy politikai argumentumá váltjon, miközben ti egy lapot szeretnétek a jövőben csinálni, és nem politikai tényezővé szeretnétek válni. Szerintem összefoglaltad a válaszomat, tehát, hogy mi nem politizálni akarunk, hanem újságot csinálni. Mi szeretnénk el. Ha... De ha Lázár János majd azt fogja mondani nekem csütörtökön, hogy milyen e, népszabadság az, amely egyébként a munkatársal beszél a sajtó e, e, útján, ahol Juhász Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy 23 án fütyüljék ki a miniszterelnököt, akkor arra imai, hogy reagáljak egyáltalán, lesz rám módom reagálni, de eddig volt? <hállt> De le, erre mit mondani, azt gondolom, hogy a Névszabad egyenlően mért, viszont az ütést, amit kapott, azt egy oldalról kapta. Most szerintem ennek az oldalnak úgy a kötelessége elviselni, hogyha mi ezt szóba tesszük, és amint újra tudunk dolgozni, akkor utána a saját eszközeinkkel szeretnénk meggyőzni az olvasókat, az Azt mondta a Pető, hogy szerinte Gulyás Gergely sajtótájékoztatója nem ti komolyan vételetek volt, mint ahogy én azt feltételeztem, hanem azért volt, hogy a híradókba egyszerre lehessen megmutatni a tömeget, és egyszerre lehessen bevágni az ő sajtótájékoztatúját. Erről mit gondolsz? Én a jobban ért a nyilvánosság, ez a hogy a politikai eszköztárhoz, nem tudom, hogy... Mi ennek a hétnek a célja? Hova szeretné eljutni péntekig? Hú, ha most egy tárgyalásra és ez le kéne tennem. Jó, akkor tegyed le. Egy hét múlva folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Tehát azt, azt szeretném elérni egy hét múlva, hogy egy hét múlva már valami tervezett dologról tudjunk beszélni, valami jövőről. Hajrá, köszönöm szépen. Gergely Mártót hallották a Népszabadság egyik